Розділ 15. Викуп Ранок наступного дня видався напрочуд гарним. В іскристому прозорому після бурі повітрі чувся свіжий солонуватий присмак, що йшов від озер на півдні острова. На піщаній обміленні Вірген Магри, біля підніжжя Білих Дюн, де притулився парусиновий намет сера. Відбувалася страшна сцена Сидячи на порожній боці, мов на троні, французький флібустєр бився над розв'язанням важкої проблеми Він обмірковував, як врятуватися від гніву губернатора Навколо нього, ніби охороняючи свого ватажка, вешталося шість офіцерів П'ятеро з них були грубі й неотесані мисливці в заяложених шкіряних куртках і таких самих штанях, а шостий каузак. Перед левасером стояв молодий дожерон, а обіч нього два напівголих негри. На дожероні була сорочка з мережевними оборками на рукавах, сатинові короткі панталони і красиві черевики з дубленої козлячої шкіри. Камзол з нього здерли, руки зв'язали за спиною. Миловидне обличчя юнака змарніло. Тут же, на піщаному горбочку, теж під охороною, хоч і не зв'язана, зіщулились його сестра. Вона була смертельно бліда і марно намагалася під маскою гордовитості приховати страх і сльози, що душили її. Левасер говорив довго – Звертаючись до молодого Жерона. Нарешті з удаваною чемністю він зауважив Думаю, є, що тепер вам все ясно Але щоб уникнути непорозумінь, скажу ще раз Ваш викуп визначається в 20 тисяч песо І якщо ви дасте слово, що повернетесь То можете хоч зараз вирушати по них на тортугу На поїздку я даю вам місяць і забезпечує всіма засобами, щоб дістатися туди вчасно. А модуазель до Жерон поки що залишиться тут, заложницею. Навряд, щоб ваш батько вважав цю суму занадто великою, адже сюди входить ціна за звільнення сина і вартість доченого посагу. Чорт би мене забрав, я, здається, надто скромний. Адже кажуть, що мосія до Жерон. «Людина з достатками?» Дожирон молодший підвів голову і сміливо глянув в обличчя капітана. «Я відмовляюсь, цілком і категорично. Ти розумієш? Роби зі мною, що хочеш, і будь ти проклятий, підлий пірат без совісті й честі!» го, -хо, хо які слова!» зареготав левасер. «Який запал! І яка дурість!» Ти не подумав про наслідки. Подумавши, ти не був би таким гарячим і впертим. У нас знайдеться чим вибити гонор. Застерігаю, не подумай дати слово, а потім обдурити. Від мене не втечеш. І пам'ятай, що в моїх руках честь твоєї сестри. Якщо ти забудеш повернутися з приданим, то не дивуйся, коли я забуду одружитись. Змадлен. Насмішкуваті очі Левасере вп'ялися в обличчя юнака, і пірат помітив, як воно перекосилося від жаху. Кинувши на сестру дикий погляд, Жерон побачив у її очах відчай, що спотворив усю її вроду. Огида й лють переповнили серце юнака, але він опанував себе і рішуче відповів. «Ні, собако, тисячу разів ні!» Як це безглуздо упиратися? Холодно, без найменшої злоби в голосі, скоріше з глузливим співчуттям зауважив Васер. Пальці його гарячково в'язали вузли на мотузку. Піднявши мотузок, він промовив Знаєш що це? Це чотки болю. Після знайомства з ними не один єретик став завзятим католиком. «Ці... Чотки допомагають людям стати розумнішими. Від них очі вилазять на лоб. Отож, начувайся.